Szerúztatok, kedves hallgatók, a Meti Podcast 99. euró majdnem adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és éppen arról beszélgettünk Gáspárral és Ferenccel, hogy mely amerikai épszerű helyszínek szeretik a melegeket. Gáspár, mit tudsz erről elmondani? Most azt, azt találtam, meg, hogy a Cracker Barrel nevű étteremnek a Wikipedia szócikének a, a fele az arról szól, hogy, hogy milyen, milyen perekbe kavarottak azzal, hogy kijelentették, hogy az alkalmazottak, igenis, normális heteroszexuális értékeket mutassanak be. Csodálatos. Izgatott, hogy a világban járnak ezek az emberek. A <laughs> Guardian Igen. Azt láttátok egyébként, hogy egy milyen jó kis elemzés jelent meg a. na most kínos helyzetbe kerülök saját magam alatt, mert a 4-4-4 idézett cikket talán a Guardian-ból, ami ami azt elemezte, hogy miért van az, hogy a világon mindenhol hülyének tartják a politikusokat, és hogy azok tényleg hülyék is, szóval, hogy miért választunk magunknak hülye politikusokat. És nagyon sok tudomány tett a Guardian cikk szerzője mögé, csak a KDNP-ről, vagy a KDNP említéséről jutott eszembe. Hülyék az ezt... be? Hát igen, igen, mert a cikk maga is például hozik már, mint a négyes es átirat vagy tartalomismertető, és hosszan példáhozik a kdmp vel mint Sült Bolondok gyülekezetével, e, és, hogy, és hogy ennek tökéletes e, ilyen pszichoszociális okai vannak, hogy, hogy miért a közepesen hülye embereket választjuk a képviseleti demokráciában képviselőnké. És hát sajnos az derül ki a cikkből, csak úgy mondom nektek, hogy a, hogy a modern nyugati típusú társadalmakban az értelmiségnek lényegében semmi esélye nincsen arra, hogy nem hogy meghallgassák, de hogy jól érezze magát, arra se. Megműveljük kertjeinket. Persze, ha mi vagyunk az értelmiség. És szegény ország, ami vagyunk az értelmiség. Bele se menjünk. De most miért mondod? Szerintem mi teljesen mi vagyunk az értelmiség, vagy mi lehetünk értelmiség. Botunkat rázzuk az interneten, Ferenc. Hát... Euh, meg a Facebookon is. De miért, hogyha literába írnánk, akkor... Az, az még a be... lenne kicsit akkor inkább értelmiség lennénk? Vagy, hogyha agyat kutatnánk a sotén? Ha agyat kutatnánk a sotén, a sokkal lenne egyébként. Hát, hogyha jó, az értelmiség. Vagy, hogyha mondjuk általános iskolák sokat tanítanánk a, egy kerületi iskolában. Ö, nem, nem, nem. Az értelmiséget szerintem kevered a lép minimummal. <gül> De egyszer kíváncsi lennék, hogy kinél mi az értelmiség definíciója egyébként. Ez egy ilyen többsörös vita, és... Most, hogy jövő éten lesz amúgy századik adásunk. Úristen. Lassan meg is rendezhetnénk annak a vitának a helyét és idejét és stb. De akkor konkrét témákkal kellene készülni, nem? Nem, sőrrel kéne készülni, aztán majd valami összeveszünk az asztal mellett, az már mindegy. Uh -huh. Tényleg azt, azt nem raktuk ki azt, amikor egy csocsú fölött beszélgettünk. Nem, nem különböző internetes drájvokon kering azóta is. Magam sem tudom, hogy megvan-e, de azt hiszem, hogy múltban még... abszolút nekem megvan a Dropbox-omban Pont 3 a címe. <gül> és valóban, egy New Tech Meetup után, hittasan úgy veszünk fel egy adást, hogy időről oda odajönnek jó barátaink és belebeszélnek. Úgy értem, gazdagítják a tartalmat. <gül> Majd mások levelet írnak, ha egy mód van rá, akkor ezt húzzuk ki, amit ők mondtak. <gül> Igen. Na, azt nem raktuk ki, esetleg a századik adás örvén megrendezett sörözésem szintén rögzíthetünk kis soundbite-okat. Hú, uh, az a munka lesz viszont, hogyha... Hát de nem, hát nem adjuk ki. Később lehet tagadni bármikor bármit. Jaj, 80 évre. Hát, ha jön belőle, majd áram. Viszont egyébként a máshol is ostobák az emberek téma, az van még linkem, linkem. Nagyon ör nagy örömmel tettem be a... Adásnak próbálva, hogy hát ha majd valamikor rátérünk erre is, ugye végére, de most felhúztam az Még Mégpedig az, hogy a britek, ott a politikusok találják fel azt a, azt a találmányt, amit itthon az internet konzultációnak a, a szorgos író hangjai vetettek fel, mely szerint valahogyan mégiscsak személyigazolva ehhez kéne kötni a pornót, vagy valami hasonló restriktív intézkedéshez. És, és mivel a politikusok dobták fel, ezért meg is nagyban az agyalás, hogy hogyan lehet ez megoldani, hogy de a gyerekek semmiképpen ne féljenek hozzá, plusz ne ki kiadat, meg lehetőleg nem is kéne rögzíteni semmit, de valahogyan autoritív módon meg kéne azt nézni, hogy ki az, aki le akar tölteni a csöcsös képet. Tökéletesen lehetetlen feladatnak tűnik, nagyon szeretem, hogy így belásták magukat. Meg fogják oldani valahogy végül, egyszer csak eljutnak odáig, hogy nem tudom, csak megfelelő szoftver kérdése, meg, meg ha itin dolgozó vendégmunkások, akik majd ráteszik minden csöcsös képes fotóra a, nem tudom, a szűrő jelet. Arra emlékszel, amikor Japánban csináltak olyan cigiautomatákat, amiben ilyen arcfelismerő tuccos volt? És ja. nézted, hogy milyen korú az ember, aki cigarettát vásárol? Jó. És ez volt az, ami a félmásolt képen lehetett győzni, ugye? Igen, igen, meg a magazin <laughs> Hát azért a az szép lesz, amikor azt látjuk, hogy a gyerekeink éppen egy, az én fényképemet tartják a laptop elé. Mi csinálsz, kislányom? Emmit megmutatom az internetnek, az arcod a tapu. Azért az jó lesz majd. Jó, de persze aztán lehet minden otthoni számítógép, kiadni egy USB-s vénaszkennert. Vannak Hát figyelj, csak az a lényeg, hogy találjunk egy megfelelően felkészült magyar ismerős gyártót, aki meg tudja nyerni ezt a tendert. És akkor lesz-lesz USB-s vénaszkenner, az tök jó lesz egyébként. Biztos ezer minden hasznos dolga lehet egyébként használni, jelszó helyett, ilyesmi. A vénaszkennert? Aha, reggel csak betartod a vénertet a számítógép elé, és leindul a Spotify. À, és a, a, esetleg a, az érzékelt jelekhez igazítja az aznapi zenekínálatot is. A horoszkópot is mondja az alapként. <tos> Tényleg legjog... meg kéne nézni, hogy az Apple vagy ra van-e már a program. <gül> <gül> Egész tuti, hogy van. Jaj, te jó Isten, Bioritmus. Meg lehetne a gazdagodni benne. még én karakteres képernyős PC-re volt Bioritmus appon, ami beírtál neki mindenféle dátumokat, és akkor kiszámolta azt, hogy <gül> bakok most a szerelemben kurvára, nem mindenki rakja vissza a rózsát a vázába, mert egy hónapig esélytelen. De ez nem a Bioritmus, hanem az, az, az asztrológia. Hogy hívják horoszkóp? De ha megöstem, emlékszem rá, hogy pontosan mit tudott. Bíróit most Pont Egzének. Az, tatszot, amikor és... van, vannak ilyen szinusz hullámok, és így három szinusz hullám próbálkozik egy egymást, de mindig elkerülik egymást. Valami Igen, vannak ilyen közepesen rosszak, és, kö... és nagyon rosszak. <síns> Pontosnak hangzik. <síns> nem tudom, milyen közepesről beszéltek. Na mindegy. Hmm. Menjünk tovább. Annyi minden történt, amiről nem fogunk beszélni ebben az adásban, hanem helyette más dolgokról beszélünk majd. De az mindenképpen csodálatos, hogy, hogy milyen nagy lépést tettünk a régiós népek barátsága irányába. Igen, igen, a Visegrádi gondolat egy nagyon szép megvalósulása a Miskolc és Kassa közös meteorja. amelyről én lemaradtam, mert éppen nem néztem ki az ablakon, amikor felrobbant a város felett 10 km magas egy meteor, de többen állították köztük a helyi sajtó és egy szlovák deskem is, hogy, hogy volt ez a dolog. És hogy nagyon durrant. Be volt zárva az ablak, azért nem hallottam. Én is csak a sajtóhíradásokból értesültem, de, de nagyon bénán kovájgott lefelé a, hát gondolom már csak a maradéka. Erről láttam fényképeket, és az nem egy ilyen nyíl, egyenes, eh, hulló csillag nyom volt, hanem csak egy olyan kis szerencsétlen, mint amilyen az Endeavour. Endeavour, melyik is volt a A Challenger volt amelyik még még menet robbant fel, ugye? Igen, igen, igen. És az endeavour volt aki lefelé? Kolumbia. Akkor az Endeavour még megvan? A szlovák kiállították én köztélő szobornak, vagy. Hú, de megnyugodt. Múzom, vagy valami. Na jó, hát magyar-szlovák közös meteorunk már van. Lesz És még színmagyar meteor az. <gül> jó, ja, úgy Igen. érted, hogy a másik oldalon is úgy gondolták, hogy magyar. Hol esett le egyébként? Uh, hát nem esett le, hiszen szétrobban, meg egyébként azt írja a Online. online. Milyen kukoricamező közepén van a, a, a Superman? Biztos, hogy nem a Múhik kukoricamező. Feltűnt volna. Tehát egyébként pár deciméteres meteor volt, azért az mire leér a földre, az, az, az szíjjelesik. Ha meg nagyobb lett volna, akkor arról többet hallanánk, és otthon síren az összes magyar biztosító, hogy ablakot kell kifizetnie. Nem tudom, meteorkára lenne egyébként biztosítás. Hát az ilyen természeti viszmajor. katasztrófák benne szoktak lenni. Attól függ, hogy miért köz, de van olyan, amiben van a természeti katasztrófa, és a meteor az olyan olyannyira természeti katasztrófa, hogy én úgy emlékszem, hogy meg is említik hú, azt ki kell googlezni után. Bet, figyelj, most is belekezdhetsz, mert hiszen, ha jól látom, hogy mi következik most, akkor egy, egy hosszú és uh, unalmas cikk ismertetés következik tőlem. Jömmel le nyugodtan... is pagazoltam a... a felvételt. Szóval, az alatt nyugodtan elmehettek. <hállt> Nem is tudom főzni egy teát, vagy ilyesmi. Úgyse fogjátok el nekem, hogy mit akarok mondani. Csak egy mondottam, van, mielőtt elkezdenéd, és hogy meg is kis hogy akármit is mondasz, ami pozitív, a nagyon hülye, kalapos Ferre williams szel kerülsz egy platformra. Aki, <gül> aki már... happy? Igen, akinek már a csuklóján van az eszköz. Hmm. Hát figyelj, egy röpke pár perc erejéig erre hajlandó vagyok ezzel az emberrel egy platformra kerülni, de nem biztos, hogy ugyanazt mondja ő. Meg nekem is teljesen friss az érmény, na de, hogy kedves hallgatóknak is adjunk valamit, ne csak itt egymás között beszélgessünk. Azt akarom nektek elmondani, hogy miért vált számomra érdekesi az Apple Watch, amire egészen mostanáig azt gondoltam, hogy abban aztán tényleg semmi érdekes, nincsen más másfelől pedig, olvasva a sajtóíreket, nem elég, hogy nem érdekes, de a akkumulátora sem bírja annyi ideig sem, mint az összes többi okos óra, amit az összes többi gyártó már régen kibocsátott. És aztán a Wired-en találtam egy cikket, ami hát pontosan azokat az újságírói hagyományokat követi, amiket én olyan nagyra tartok, és amiért miatt még azt gondolom, hogy még mindig van újságírás ezen a földön, bár egyre ritkábban találkozni össze vele, de hogy, de hogy a Wired írt egy cikket arról, hogy mi az Apple Watch története. Az az, hogy az Apple-nél, amikor kitalálták, hogy kell csinálni egy ilyen okos órát, akkor azt miért csinálták, miért tartották érdekesnek ezt, a, ezt, a, ezt az irányt, és hogy miket tud az óra. És végre nem arról szól ez a történet, hogy van egy okos óra, ami jelez, kiírja a karodon, hogyha hív valaki, hogy kihív, és hogy szívdobogást lehet egymásnak küldeni, és hogy aranyból van, ami túl drága, meg nagyon hamar lemerül az akkumulátor mert ezek a bénaságok hogy az érdektelen részei az Apple de arra tippelek, hogyha most elmondom azt, amit olvastam ebben az egyébként hosszú cikkben, amit mindenképpen érdemes mégis elolvasni, akkor lehet, hogy nektek is kedletek támad legalábbis megismerkedni a cuccal. Én azt szerettem ebben a cikkben különösen, hogy így kimondják azt, amit mindenki gondolt, hogy tényleg úgy mentek ennek neki, hogy hát kéne valami, és hát igazán így a csuklóra kéne, mire jó, majd kiderül, majd meglátjuk. És hogy tényleg ez volt a folyamat hozzá. Igen, de hogy, de hogy szerintem tök jó megokolását találták az okosórának, és pedig egy olyat, amit én eddig még sehol nem hallottam, vagy olvastam a többi okosóragyártónál, az úgy azért mondjuk, hogy konszenzusnak tűnik már most is, hogy, a, hogy az okosóra az egy, az egy olyan kijelző, olyan pótkielző a telefonunknak, amit mindig látunk. Hogy mondjuk ki csuklós számítógép. De pont hogy nem? Na, ez az, látod, ez az, pontosan ez az, hogy ez a, ez a legnagyobb tévedés, amikor valaki csuklós számítógépet kiállt egy okos óra kapcsán, és hát pedig ilyeneket csinál a Samsung, az mondjuk garantáltan csak ilyeneket gyártott. De hogy, de hogy nem, nem csukló számítógép, hanem egy ilyen notification platform. Leginkább értesítéseket ad arról, hogy Mm, téged keresnek, hogy neked valami információ érkezett. Na, de az Apple azt mondta, hogy miért is kell egy ilyen nekünk? Azért, mert túl sokat nézegetjük a telefonunkat, és kezdünk nagyon ciki fejek lenni, hogy már társaságban is egyfolytában csak a telefonunkat csekkoljuk, illetve nyomkorásszuk is. És hogy ők kerestek egy olyan emberbarát megoldást, ami amivel sokkal diszkrétebben lehet csinálni, és kevesebb mozdulattal. De tényleg, tehát, hogy ez a, ez a, a megokolás lényege hogy diszkrétebben, kevesebb interakcióval tudjad úgymond szűrni azt, hogy, hogy milyen notification-eket kapsz. És erre egy tök jó példa, hogy, és itt kezdett nekem nagyon érdekessé válni a dolog, hogy az Apple Watch az nem csak egy olyan eszköz, ami a, mit tudom én, a, a, az operációs rendszer notification részében megjelenik, azt megjeleníti az órán is, hanem, hogy ennél messze próbál lépni, és próbálja intelligensen kezelni ezt, a, ezt az új szituációt, tehát hogy a csuklódó jelen. itt egy példa, hogy jön egy notification, és ha magad elé emeled az órát, tehát a a egy kicsit így megemeled, és a szemed felé fordítod, elolvasod, amit ott látsz, és egyből vissza is teszed a kezedet, tehát mondjuk ránéztél, láttad, hogy nem érdekes, elfordítottad, akkor olvasatnak jelöli a az Apple Watch Notification, tehát rájön arra, hogy ez téged nem érdekelt. Még hogyha ott tartod egy ideig, tehát nézed-nézed, akkor viszont felkínál valamiféle e, interakciós lehetőséget, mondjuk válaszokat. Tehát, hogy magyarul e, megpróbál ebből az egyedi pozícióból, ebből az egyedi e, használati helyzetből következtetéseket levonni, és megpróbál ehhez alkalmazkodni a user interface. Na körülbelül ezt olvasva kezdett el a dolog egy kicsit érdekelni, e, és aztán rájöttem, hogy tud pár olyan dolgot, amit én más okosóránál nem hallottam, és nagyon izgalmasnak tartom, vagy legalábbis tűnik. Például, hogy ugye, ugye azt azért a legtöbb okocsóra tudja, hogy amikor jön egy üzenet, akkor ilyen előre programozott válaszokat tudsz rá küldeni egyetlen gomnyomással. Tehát magyarul bejön egy üzenet, feljön az a, a kis képernyő, ahol 6-7-8 előre megadott szöveg közül választhatsz, hogy mit válaszoljon. Ehhez képest az Apple Watch azt próbálja megcsinálni, hogy elemzi a szöveget mármint az, az üzenet szövegét, és hogyha abban felismerni vél valamiféle mintázatot, akkor megpróbál ehhez valami ö, értelmes ö, válaszlehetőséget gyártani. Tehát például, hogyha valaki egy SMS-ben mondjuk a csajod azt kérdezi tőled, hogy mexikóiba vagy kínaiba menjünk, akkor ezt az óra megérti, és felkínál egy olyan válaszlehetőséget, hogy mexikói, meg egy olyat, hogy kínai. Ami Nyilván nagyon sok nevetésre ad majd okot, amikor ezt elkezdik az emberek használni, mert tele lesz ilyen végtelen nagy félreértésekkel. De az elv, ami aztán később sok fejlesztéssel gyakorlattá csiszolható, az baromi jó. Tehát, hogy, hogy megpróbálja elemezni a beérkező notification t és azt ilyen, hogy is mondják, csak kontextus függően, nem kontextusfüggőnek. Hogy mondják ezt? Amire gondolok, ti tudjátok. Szerintem nem kontextusfüggőnek mondják. Legyen akkor. Kontext egy... aware tehát inkább ilyen a kontextusra figyelemmel levő módon próbál e, neked ilyen intelligens lehetőséget kínálni, ahogy e, mondják a, a nyilatkozók ebben a cikkben, itt mindig az volt a szempont, hogy minél kevesebb e, mozdulattal, minél e, használhatóbb válaszokra legyél képes. Aztán e, megpróbálj eleve, tehát egy külön, külön e, ilyen e, megjelenítés típust szenteltek annak, hogy e, ott gyűjjenek össze az olyan notification amik nem nagyon érdekesek. Tehát amik egyetlen pillantást érdemelnek. Mondjuk, egyet mondjuk, a sporteredmények például ilyenek. Tehát amikor a, ugye az iOS-nek egy része, hogy ilyen sporteredményekről kaphatsz értesítéseket, ha beállítod a kedvenc csapatodat, vagy egy meccset, vagy egy sportágat. De hogy erre nem kell reagálni. Te csak ne osszad meg az órádról, vagy ne, nem akarják felkínálni azt a lehetőséget, hogy, hogy megoszthassad a karórádról ezt az eredményt a Facebookon, hanem egyszerűen csak ránézdél, és tudjad, hogy egy góllal vezet a nem tudom kicsoda. És aztán, ami, úgy, ami nagyon megtetszett, és amit tényleg, ami senki nem dolgozott még, az a Taptic Engine nevű modul az órában, ami azt mondja, hogy ugye ez az óra, ez elsősorban, rezgéssel tud kommunikálni, az összes többi is. Az összes többi óra az, az tud egy ilyen... Tehát az, abban van egy rezgő motor ami, ami így rezeg, hosszan, röviden, esetleg valami ritmust elrezeg neked, de ugyanazon az egy frekvencián. Na, az Apple Watch ehhez képest hm, állítólag egy évet szentelt annak, hogy különféle érzeteket kell csem. Tehát, hogy nem rezgést érzel, hanem van, amikor érintést érzel, van, amikor simogatást, van, amikor böködést, van, amikor rezgést, és ezeket a különféle érzületeket rendelhetett hozzá a különböző típusú notifikációnek. Tehát magyarul az érzésből fogod tudni, hogy most egy SMS-ed érkezett, hívásod van, vagy egy Facebook üzenet, nem kell törődni. És hogy ha hihetünk a, hát a legendának hangzó cikrészletnek, akkor, akkor Johnny Ive az hónapokon át szinte naponta tesztelgette ezeket már, mint hogy hozták be neki az újabb és újabb érzeteket, és akkor ő próbálta, és, és érezte azt, hogy ez most túl sok, túl kevés, túl ilyen, túl olyan, még megállapodtak azoknál a, a metódusoknál, ahol, ahol most tart az óra. Ami mindenképpen egy, egy jobb megközelítés az már csak habatortán, hogy csináltak egy új betűtípust az óra, képernyőjére, a jobb olvashatóság véget, ugye itt abból kell kiindulni, hogy a, hogy a kisképernyőn is olvashatóak legyenek az üzenetek. Ezt gyakorlatból tudom, hogy például a Pebble-nek ezt egyáltalán nem sikerült megoldani, és ott ami, e, tehát a, a System Font e, az minden olvasó szemülegesnek, olvasó szemüleg nélkül egy kihívás, egy komoly kihívás. Elvileg a, az Apple Watch az ezt megugorja. Na de, hogy összefoglaljam, hogy miért tetszett meg nagyon ez a dolog, Miért tetszett nagyon az Apple Watch? Mert hogy itt túlléptek azon, hogy ez egy notification platform, pontosabban nem túlléptek rajta, hanem ezt megpróbálták összekötni azzal a helyzettel, hogy de ez nem a, a kezemben levő telefonon van, hanem a karomra csatolt kicsi eszközön van, megpróbálták ezeknek a speciális lehetőségeit használni, és ehhez olyan interfész elemeket fejlesztettek ki, ami a többi gyártónak, hát azt nem tudom, hogy eszébe jutott-e, mert lehet, hogy az eszébe jutott, de hogy senki még csak hasonlóval sem próbálkozott, az biztos. És Azért ez úgy szokott az Apple kapcsán felmerülni bennünk, nem egyszer, hogy, hogy tovább gondolják a dolgokat az 10 nál Igen, ez a része ügyes. Arra nincsen igazából még mindig válasz, hogy, hogy mi a frászt fogunk ezzel kezdeni. Ez egy csomó szexi dolog, ami önmagában feature, de annyira nem, hogy én vegyek egy ilyet. Hát ugye nekem van okos óram. Azt a hallgatók már tudják, és talán azt is, hogy csak nekem van három okos okosórám. És azért az eddigi tapasztalatok arra, arra, arra utalnak, hogy ha valami nem az okosóra, akkor az a csukló számítógép. Tehát arra teljesen értelmetlen marhaság arra használni. Viszont, amióta van a csuklómon ilyen eszköz, azóta nincsen csengő hangom. Azóta nem is rezeg a telefonom, a telefonom ott unatkozik a zsebemben és, és a, az órám jelez a hívásról, mivel a rezgést itt mindig tökéletesen érzem, ezért, ezért fölösleges, hogy csengő legyen, tehát nem kell másokat idegestenem vele. Ez csak egy példa, de szerintem egy jó példa arra, hogy, hogy ez egy, tehát az okos óra az egy, az nem óra, tehát ahogy az okos telefon sem telefonálásra van, az csak egy lehetőség, Úgy az okos óra sem azért van, hogy az időt mutassa, bár speciál azt meg tudja csinálni hanem, hanem ar, arra van, hogy értesítsen arról, hogy engem egy információ el akar érni. És hogy De... esetleg adjon egy interfészt arra, és hogy tudja kezdeni, mit kezdeni. Mond, mondják én, én, én azért, azért próbálom, próbálom mondani azt hogy, azt, hogy ne okos óra, mert, mert teljesen gyűlölöm ezt a, ezt, a, ezt a képzőt, hogy okos bármi. Uh -huh. És Ó, ennél, email, az az ennél minden leíróbb. Hát igen, ez nem egy leíró kifejezés, hanem sokkal inkább egy közmegegyezés, hogy most már ezért nagyjából ugyanaz szokás a... érteni mögötte. Ez sziki, mint a web 20 <gül> Ezt egyrészt értem, másrészt meg az a baj, hogy van a négyesetosan ismerősökkel beszélgetve viszonylag kevésbé jó Lett magyarázó mellék mondatokat szúrni egy-egy szó helyett a mondatba. Én is boldog lennék azzal, hogyha, hogyha egy jobb kifejezést találhatnánk, ti már biztos hallottátok, hogy nekem van egy ilyen veszőparipám, hogy a közösségi médiát, vagy közösségi oldalakat, azt én miért utálom olyan nagyon, és ha lehet, akkor társas médiát használok helyette, mert ugye a Facebookon nem közösségek vannak, arról szól, nincsen, hanem ilyen társas érintkezésnek a felülete, a közösség az egy tök más dolog. És különben is... Ez egy félrefordítás. Hát meg volt, volt a, az az origós olvasó, aki állandóan be, beírta, hogy, hogy az, az nem alkalmazás, az program... Így vagy van. fordítva? Nem, így volt, így volt, így volt. Az alkalmazás az, a bélet felveszem hozzám, és befizetem utána a járulékokat. Így van, nagyon sokszor lecseszett minket azért. <gül> próbáltuk mondani, hogy igen, igaza van, de hát ez a szó meghonosodott, most mit csináljunk? <gül> Tudom, most, most én vagyok ez az ember, és itt teljes rátérzem a problémája. <gül> én, én is... is fel vagy háborodó. <gül> Oké, okay, eh, én hajlandó vagyok nem okos órának hívni, hanem akárhogy amit, amit javasol, Jasper, de azért azt, az, azt a gondolatot szívesen védem még egy darabon, hogy, hogy annak van értelme, hogy a karunkon legyen egy ilyen, egy ilyen kiterjesztett értesítőfelület, mert hogy ott jobb helye van, mint a, mint a telefonunk képernyőjén. Jó, mondjuk én is úgy vagyok, hogy a, nem, nem, hogy nincsen csengő hangom. hangom. Ha nem, nem Nem lehet még felhívni, az egy másik Igen. probléma. Nem, bent van állandóan do módban a telefonom, egy pár fontos ilyen család, meg ilyesmi benne van, hogy azokat eltengédjél. Egyébként, ha ránézek, megkapom a notifikációt, ha nem nézek rá, nem. Elviteszem a Gaspár, küldtem meg el SMS-t Most így, így beszélünk oda, nem szólok róla. Én pedig arra hívnám fel a figyelmedet, Gáspár, de ezt nyilván te és tudod, hogy azért a te használati módod, vagy szokásod az nem tekinthető tömegesen elterjednek. Az emberek többsége az pont, hogy inkább e, e, Hangos állítja a telefonjának az ilyen zenélős csengőhangját, mert hiszen különben nem hallja meg, és aztán, mivel, hogy messze van a másik fél, akivel beszél, ezért nagyon hangosan is kiabál bele a telefonjába. És elképesztő, hogy emberek metron, villamosan, utcán milyen ordináré, paraszt módon üvöltve tudnak belebeszélni a telefonjukba, mielőtt. Én mondjuk a legjobban azt szeretem, amikor a csengőhang így erősödik, erősödik, és azt látod, hogy a, a jó ember így kiveszi a zsebéből, egy kicsit eltartja magától, hosszan nézi a kiírást, nem tudja elolvasni, és azért nem veszi fel, vagy el tudja olvasni, de nem veszi fel. És így már üvölt a telefon, és akkor a füléhez emeli, hello, Bélám! Üvölti a telefonba, és akkor te mindent tudsz, amit tudni nem akartál. Na, ez képest szerintem egy ez karjáző... Ez megoldani. Az tök jó. nem utána, Igen, tehát az lesz nyilván, hogy megveszik a Samsung gírt, és bele fognak beszélni, beszélni az órájukba, és az még bénábban fog kinézni. Nem, a telefonban bele fogja üvölteni, szevaz, bélem. A notifikationnak is probléma. Azt már fel sem melem vetni, a nagyobb probléma persze az, hogy szar kiváltunk és nem tudjuk nem megnézni a telefonunkat és helyette veszünk 100.000 forintért egy órát, ahol egy kicsit kevésbé feltűnően nézhetjük meg a telefonunkat, miközben kurvára csak jött, hogy levonták a 600 forintos csoklit a benzinkútnál. Hát jó, de de hát, de hát nem, de figyelj, egy ilyen világban élünk, ahol, ahol abból élünk, hogy nagyon sok információval kezdünk valamit vagy nem. Ugye most van az, amikor már az embereknek, a, mármint az emberiségnek, ha jól tudom, az általában is igaz az emberiséget több mint a fele az információval dolgozik, és nem ilyen manuálisan megfogható, tehát fizikai manifestációval bíró dologgal. Úgyhogy, az információ szervezi az életünket, nem csoda, hogyha kezdünk vele valamit. És ne sírjuk vissza a négy függvénytáblázatot, én azt mondom. Nem akarom, azt akarom, meg azért van lekapcsolva a legtöbb notifikációt telefonomon, mert a nagy része az teljesen érdektelen, az nem itt és most információ. Vallomással tartozom, nekem is le van kapcsolva szinte az összes notification. Egy-két chat, meg, meg SMS, meg hívás, azok jönnek, de tehát mondjuk egy Facebook notifikációm, azok szóba se Mert Embelem valami most, hogy Facebook nincs a telefonomon. Mert tényleg ki fogtok tagadni. Hát azért az ciki. Nem tudom, mi volt az utolsó fontos dolog ami Facebookon történt. De biztos volt én persze. De Messenger nem... sincs a telefonodon? Facebook Messenger? Nincs. Val hát az, lett, az lett a chat platformára. Ezzel tisztá vagyok, de hogyha valahol nincs nyitva a számítógép, és én ott vagyok, akkor közben ne cseljenek rem. Telefonon mert... nagy, nagyjából bármikor, mert valahol vagyok emberekkel. Hát jó, de attól még feltehetnek neked egy kérdést, hogyha valaki oda jön hozzád, miközben emberekkel kocsmázol, és megkérdezi, hogy te kelt, nem tudod, hol hagytuk azt a kulcsot, ami ezzel a szobához kell, akkor nem azt mondod, hogy hagyjál baz meg emberekkel vagyok. Ha nem megmondod, hogy hol a kulcs, nem? És uh, ezt nem szóban csinálják, hanem cseten keresztül, az szerintem mindegy. Ferenc, hogyha a kocsmában odajönnek hozzám, hogy te kelt, valamilyen a céges rendszerbe, tudjuk, hogy este kilenc van, és egy kocsmában ülsz a harmadik söröddel, akkor... <laughs> és az nem ez szoktak jönni általában. Uh, onnan, hogy a Facebookon nincsen a magán- meg a munkás élet különválasztva, azzal Na, egy, az egy folyamatos, izé tud lenni az egy baj. És azt milyen egyszerű lenne meg megoldani, hogy, hogy csak minden ismerős az fel lehetne venni, vagy mondjuk be lehetne tenni egy csoportba, hogy be is lehet, hogy work vagy nem work És akkor lehetne át kapcsolni, hogy a vörkösöknek ne legyen elég Igen. Se. Az nem lenne nehéz, nem? Beállítgatni nehéz lenne, persze. Nem, nem oldották meg, nehéz lenne beállítgatni. Vannak a határesetek, és ö, ott van még az, hogy a Facebook igazából nem nagyon érdeke az, hogy hogy kevesebbet beszélnek az ő Na de most akkor, hogy visszakanyarodjunk az Apple Watch-hoz, képzeld el azt a helyzetet, hogy ugyan be van kapcsolva ez a notification is, de csak annyiban, hogy, a, hogy így ránézel az órádra, látod, hogy valami elrömött a rendszerből, leteszed magad mellé a kezedet és már is nem fogadott, vagy nem fogadott chat üzenetté válik a gyerekelt, javítsd meg a internetet. Dolog. Ez szerintem jó, ez jobb, mint amikor a telefonon maga elé az ember nyomkorászik rajta. Szóval igazándiból messzire kanyarodtunk, de azt akarom mondani, hogy azért érdemes elolvasni ezt a cikket, mert talán valamit megmutat abból, hogy, hogy mi értelme lehet ennek az egész, bocsáss meg, az okosóra dolognak. Tehát, hogy mire lehet jó szemben azokkal a dolgokkal, amik így az első egy év, a virágzás első egy évében látszottak, hogy mire ajánlják használni a gyártók, ahhoz képest lehet valami, amire akár jó is lehet. Nekem tök inspiratív volt a cikk, főleg azért, mert hogy egész sokat olvastam már az okosórákról, de ezt a megközelítést még sehol nem olvastam. Ez végre egy ilyen értelmes, nem egy olyan rémülten tapogatózó megközelítés volt, hanem egy nagyon koncepciózus valami, amit el lehet vetni, vagy el lehet fogadni, de mindenképpen egy átgondolásra érdemes, úgyhogy én most mégiscsak szeretnék egy Apple watch kipróbálni, ha az elkövetkezendő időben lehetséges, majd elmondom, hogyan fogok hozzájutni, hogyha odaérünk, de most abba hagyom az Apple Watch-történetet. Az Apple igazán nagy bajba lenne, hogyha neked sem tudnál adni egy Apple tehát akkor tényleg el kéne adni és beszántani a, azért a kampuszt. Pedig eddig úgy nézett ki, hogy nem fog menni, és most a Wired segített. Gáspárnak nincsen hangja. Itt figyelmeztetném őt erre. <gül> Ismét lecsapott a mikrofon étei. És most te. Most hol. És ilyenkor, a... én, én visszahallom magam a monitorban, tehát az a része biztosan jó. Szerintem a Hangout doble. Vagy a Hangout-szer vagy az OSX. Ez, ezt a kettőt tud így akolni mind a kettő, mellett ez szól. A két nagy óriása, mint egymásnak feszül Gáspár készülékparkjában. <gül> A technológia mindig csalódást fog okozni. Is, Ami de néha a... olyan nagy örömöket is tud okozni. Nem szoktatok így lenni vele? Amikor véletlenül működik. Aha. Vagy amikor a szándékok szerint működik. Én nekem szokott olyan élmény. Ma pont ilyenekről fogok mesélni, de, de ahhoz előbb kell az, amit a kert is el akar mondani. Uh, én messziről, messziről hozom ezt az egészet. Azon, hogy hétvégén volt uh, egy egészen kis időm hülyeséget csinálni. Plusz előtte a boltok szombat nyitva tartását kihasználva eljutottam a decathlon és úgy biztos van, van veletek is az, hogy vegyünk már valamit, amire ezer éve vágyom, nem is drága, játszani jó lesz, stb. stb. Uh -huh. És így lett nekem egy egyszerűen összelehető sárkányom, mert hogy Miskolcon ott a réten a háztól 200 méterre ott lehet eregetni, Pesten majd nem tudom, hogy kimegyek a normafára, és az izgalmas tűnik ezer éves technológia, de technológia van benne üvegszál, sokkal frissebb Upori kineinek rahatul nem volt üvegszájú. És kimentem eregetni, és amikor már egy elkezdett fennmaradni a nagyon sok lezvonás után a levegő égben, akkor jött a következő, hogy erre valami fényképezőgépet csak fel kéne majd egyszer akasztani. Mert, hát, mert, mert az ember hülyeknak. Ahogy Gáspár megpróbálta számítógépesíteni a szabás mintákat, úgy jött nekem is ez a gondolat. Azzal a különbségével én még nem tudtam neki előre ellenállni. Egy okos sárkányt akarsz csinálni belőle? <sínt> <Volt> be. <sínt> okos volt a hobbitban. <gül> nem, és de szereltél fokú, rá fényképezőgépet? Nem egyelőre. Az üzembiztos repülés csak ilyen szinten működik, úgyhogy nem. Majd a, a énnek nem van. Akkor viszont elkezdtem utána nézni. És szembe jött az, hogy a, a Xiaomi, Xiaomi, hogy mondjuk ezt most éppen? Azt hiszem Xiaomi, talán. Szóval a cégem, aminek a mi.com a honlapja, honlapján volt az, meg, meg utána az Aliexpress-en láttam, hogy most dobtak piacra egy, egy GoPro Hero klónt, száz darab dollárért, Sony érzékelővel, mint a nagyok. És én viszonylag jónak tűnik, nagyon, nagyon nem látni benne egyenlően, hogy hol csesték el. És, és el is gondolkodtam, hogy mikor is ki fog jönni Kínából egyszer csak, amikor ez piacon lesz rendesen, és hogy kéne egyet hozatni. És aztán kiderül, hogy összetörik, amikor leesik a magasan a magasna És utána egy kaptingatta még a, a cégnek az oldalán, és van már okos és nem annyira okos tévéjük, nagyon olcsó fitnesses karpányok egy mutat, és az egyik ismerősöm, hogy, hogy 5000 forintért kihozták ide ingyen postával Kínából, méri a lépést, ezek, hogyha hívás olyan kielző, nincsen rajta a cserébe elég, nem tudom, két tud, tölteni. És nem hittem, az egészben annyira, annyira szereti igazából a, az eldobható, olcsó kutyút, és hogy nagyon nekilódultak ezek a csávók. Bizony, és nem csak ők. E azt csak zárójelben jegyzem meg, és nem akarok hosszan belemenni, de nekem is volt egy pont egy ilyen, hogy valamit venni, ami nem olyan drága, és így lehet játszani vele. És én meg pont egy ilyen sportkamerát, egész pontosan egyébként az E-digital kategória elnevezése szerint kamerát akartam vásárolni. Felfogadási <gül> e... pontiek és zéres isakra. Igen, mert hogy a GoPro-t kipróbáltam már, és azért rendkívül jó élmény volt sok szempontból, de hát a GoPro nagyon drága. És most arra lettem figyelmes, hogy most már nem csak nagyon drágán lehet sportkamerákat venni, és azok nyilván persze nagyon szarok, de amikor utána olvastam, akkor kiderült, hogy már nem mindegyik. Úgyhogy most vettem egy Alcor Action HD, eh, hát felül szitázással keletkezett valami közepesen no eh, ilyen kalandkamerát, ami mindössze bruttó 40 ezer forintba kerül, és lényegében minden tud, amit a GoPro tud, csak persze nem olyan jó minőségben majd beszámolok róla, hogy milyen, hogyha már e, nálam van. Az előzetes tesztek, tehát amit olvastam, és sokat olvastam róla a neten, azok alapján persze korántsem olyan jó, mint a GoPro, de viszont sokkal-sokkal olcsóbb is, e, és azért egész értelmezhető felvételeket gyárt. Úgyhogy e, vannak igen ilyen, ilyen olcsóbb, hát olyanok ezek, mint a generikus gyógyszerek. Valaki nagyon sok pénzért e, kifejleszti, bevezeti a piatra, Iszonyú sok pénzt elkölt arra, hogy az emberek akarjanak maguknak ilyet, mondjuk mint a GoPro, és aztán, amikor már elég stabil áll a kategória, akkor jönnek ezek a, ezek a kis lopós kínaiak, és, és tized áron, töredékáron a fejlesztés költségét már nem kifizetve hoznak hasonló minőségű termékeket. És helyreáll a világrendje. És közben rákeresem arra, hogy parafak alapra a GoPro felszerelő eszköz van-e már, de... Az igazi el... kalandorhoz? Az nem az igazi kalandkamera, de nincs. Kelt, emlékszel arra a régi előadásra az Unexpected Item in Bagging Area, vagy valami ilyesmi volt a címe? A címre, igen, és nem, hogy mi volt benne. Az ilyen leselejtezett, furcsa, csak kódnéven futó kamerák, amiket valahol gyártanak Kínában, és van egy amerikai csávó, aki ezeket katalogizálja, de úgy katalogizálja, mint ahogy, mint ahogy bogarakat szokás az Őserdőben. Jaj, igen, igen, igen, a... Az Vettem azért. egy 700 700 hevest a 12-es típusból, és ebben képzelő egy másik chipset volt, mint szokott lenni, és a Driver CD nem működött vele. Kérlek, ad hozzá a többihez. És akkor ilyen nagyon... Nagyon érdekes lenne megnézni, ez, ez is a 10.000 forint kategória. És akkor, ha szerencs szerencséd van, akkor az egy, az egy HD kamera, és ilyen tartó méretű, és az izgalmas lehet még. Dobtál már ki nagyobb mennyiségű Kínában rendel dolgot? Én igen. Mondjuk, hogy inkább küldtem vissza eladónak. Én dobtam ki, nem volt drága egyébként, tehát mit tudom én, 5 és 8 dollár közti, de amikor megjött egy csokor, akkor már nagyon várt, mert mindig eltűnnek ezek az istenverte USB mikrokábelek, de megjött 5 darab mikrokábel, és és nem tudom, nem lesz, hogy vagy, vagy varázslattal távolították ebből a rezet, emiatt nem töltött egyik sem, hogy szinkronizálatosan is beszéljünk. <gül> akkor egy darabig néztem, hogy biztos meg lehet majd vele kötni, nem tudom én, egy kisebb maroknádat, vagy valamit kidobtam az egész a fenébe. Látkozok hínet ott, ahol van. Ez a baj ezzel, hogyha, hogyha jön egy nem hd kamera, hanem egy téglaporral töltött műanyag tudsz, akkor az szopó. Ja, nem biztos, biztos kamera lesz, csak lehet, hogy nem jó. Ez az. A, lényegében ehhez, ehhez kapcsolódik a, az én következő nagy kalandum, és a, a, ahhoz az elméletemhez, hogy ugye mindent Kínában gyártanak, tehát azokat a dolgokat is, amik tök jók, tehát az iPhone-t is Kínában gyártják, De hogy, de hogy vannak, azok a, vannak azok a kínai márkák, akik egyfelől nem iPhone-ok, -ok, meg nem Samsungok -ok, meg szanik. Másföl viszont, viszont szeretnének ilyen nagy világmárkává válni, és, és nekik ezzel a, ezzel a percepcióval kell megküzdeniük, hogy, hogy amit egy nagyon olcsón rendelsz a, a tudom én DX-en, a Dill extreme az, az nagy esél használhatatlan is lesz. És hogy ezek a márkák szerintem, vagy ez az én elméletem, azzal kell versenyezzenek, hogy jóval olcsóbban, mint a, mint a világ elsődleges márkái, nyújtanak ugyanolyan, vagy esetleg még jobb minőséget, de legalábbis ugyanolyan minőséget, mint ezek, a, mint ezek a nagymárkák. Tehát mondjuk egy ZTE, vagy Xiaomi, vagy Huawei készülék kell, hogy olyan jó legyen, mint egy, mint egy középkategóriás Sony vagy Samsung, sőt, akár még jobb is kell legyen, és olcsóbb kell legyen. Magyarul érdemes kipróbálni egy ilyen eszközt, ez volt az én fejemben már régen annál, és inkább mert azt gondoltam, hogy, hogy a mi sznop köreinkbe azért igazán nem, nem jut el olyan, hogy, hogy van egy Huawei telefonunk. Hát az ember vagy vesz egy iPhone-t, vagy vesz egy valami csúcs kategóriás e, nem tudom mit, tehát valami top-tier dolgot. Esetleg vesz valami teljesen no-német, de azt inkább csak viccből, de ezek a középkategóriás vagy középmárkás dolgok, ezek nem kerülnek a szemünk elé. És ezért azt gondoltam, hogy egy életem egy halálom én bizony írtam a Huawei sajtóügynökségének, hogy én nem vagyok sajtó, de úgy kipróbálnék egy Huawei telefont. Nem küldenének egyet? És mit ad Isten, képzeljétek el, a Meti Heteor említése is alig kellett hozzá, és küldtek nekem egy Huawei <gül> <gül> topeszközt, a Huawei Mate 7, vagy Mate 7-est, e, ami e, egy, egy hatincs képátlójú, Irgalmatlan méretű fablet, ami azért volt fontos, mert hogy azon túl, hogy ezt az elméletemet próbáltam volna igazolni, volt egy másik is a fejemben, ugye ezt már szerintem a gyakorlothallgatóink tudják, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen őrült nagy telefon az inkább jó, mint rossz. Tehát az nem ciki, meg nem béna, hanem az marha jó. És hát ez egy hatincses telefon, ami már valóban a pingpong ütőket közelíti. És képzeljétek el, már két heten állam van az a telefon, majd most fog kell visszaadnom, és hát, hát borzasztó rossz, nem akarom visszaadni. Nagyon-nagyon megszerettem a Huawei egyik csúcskészülékét, ami akkora, mint egy nem tudom, nem tudom mi van, ami ekkora. E, De idősöbb marad. a férfi testvérünk Ferenc. És hát legyen haza még egy ilyen csuklóra rögzettő kis táskát, és akkor mi is zseb, zseb, zsebbe dugdolászni ezt a hatalmas készüléket és rögtön nehová készüljük, hogy lesz a legkínosabb dolog. Igen, az esetleg, vagy, vagy legközelebb majd zoknit veszek a szandálomhoz. Hát szóval mindennek van határa. az Elgondolodom ezen is, bár azért azt gondolom, hogy nagyon máshonnan nézve ki egy szandálos zokni, és egy nagyméretű telefon. A nagyméretű telefonban nem csak az a jó hogy nagyméretű, de, mivel... Telefon de, is. Lehet veled telefonálni is, de nem. Pont, pont a ennek a kalannak a kapcsán jöttem rá, vagy vagy adott ki bennem, hogy ez a dolog, ez nem egy telefon, hanem ez egy ilyen informatikai eszköz, egyébként telefonálni is lehet, de inkább egy ilyen, egy ilyen médiafogyasztásra média szolgáló eszköz, és csak az egyik funkciója a telefonálás. Ilyen szempontból nagyon szerettem a tisztalas tabletet, amit teljesen alkalmatlan arra, hogy kivigyom a lakásból, mert, mert miért tennék ilyet? Hát az már táska kell, meg minden. Uh -huh ugyanakkor meg ijjeli szekrény televíziónak tökéletesen alkalmas volt, illetve reggel újságot olvasni a lakás minden pontján. Hát az én jó hírem az, hogy a hatszolos Huawei Ascend m 7 is tökéletes ilyen televíziózásra. Tök jó lehet rajta sorozatot nézni, elég nagy már a felbontása, majdnem 400 ppi a, a, az IPS e, kielzőnek a felbontása, tök jó lehet rajta nézni filmet. E, és már igazán sok telefonom volt, és még soha egyikkel sem jutott eszembe, hogy ezt kipróbáljam, ezt a funkciót. Most először eszembe jutott, és teljesen hibátlanul működött. Hogy például erre is jó, de tudjátok, mit szerettem benne a legjobban, és erre most jöttem rá, és ez szerintem érteni fogja Gáspárizsnek is, hogy ezen ilyen, azt hiszem úgy mondjuk, hogy oleofóbikus borítás van a, a kijelző borító üvegen, ami azt jelenti, hogy taszítja az új lenyomatokat, hát nyilván taszítja a zsírt. És azt hittem eddig, hogy ez egy ilyen átverés. És képzeljétek el, ez nem átverés. Ezzel az van, hogy beteszed a zsebedbe, és amikor legközelebb kiveszed, akkor teljesen tiszta. És aztán megtapogatod, megnyomkorászod, ott van rajta egy kis lenyomat, és áteszed és egy pár perc múlva megint teljesen tiszta. És ez, ez egy, ugye nem tűnik egy nagyon fontos dolognak, de iszonyú jó érzés, hogy az ember nem törölgeti a hasába, a pólójába, a telefonját egy idő után, mert erre nincs szükség, sőt, mi több, e, ugyanilyen borítás van a, a kamerának a, a az mennyi üvegén, és, és, és hogy ezért nincs az, hogy amit én mondjuk a MotoG-vel minden alkalommal, csinálok, hogy fényképet akarok csinálni, akkor először megtörölgetem a pólommal a, a kijelzőt védő üveget, majd beindítom a kamera appot, hát itt erre nincsen szükség, csak egyszer indítom és, és működik, úgyhogy ez is egy, egy fantasztikus tudása ennek a cucnak, de hogy így, de hogy így? Most az adás előtt azon gondolkodtam, hogy mit, mit tudnék felhozni ellene. Tehát, hogy mi az, amit így utáltam benne. És nem, konkrétan nem nagyon jutott eszembe semmi. 8 magas processzor van benne, ami elég erős ahhoz, hogy így menjen rajta minden. Nagy játékokat azt nem ezen kell játszani, bár az is, tehát kipróbáltuk, és lehet vele játszani, de a tesztek azt mondják, hogy azért vannak erősebbek játékügyben. De és itt Tamásnak üzenem, aki mondta, hogy egy ilyen nagy telefonnál az a teszt, hogy lehet-e cipőt kötni vele úgy, hogy... Már úgy értem, nem. <gül> cipőt kötni nem lehet. Azért az nem ennyire hajlékony, szegy, ennyire ennyire biztos nem van erre Ennyire lehet. De miután betettük a nadrágzsebünkbe, az első nadrágzsebbe, utána meg tudjuk-e kötni a cipőnket, anélkül, hogy kettőt törnénk a telefon Hát minden további nélkül. Sőt, farzsebben is lehet holdani, első zsebben is lehet holdani, ki lehet venni a egy kézzel is tehát ez a nagy méret, ez egyáltalán nem olyan akadályozó tényező. Én azt mondom, hogy még ha muszáj egykézzel is tudom kezelni, jó sokat használtam metrón, és állva az ugye egykezes használat, és erre is alak. És ha pedig hát is rakod, akkor a tartásodat? Nem, nem is nehéz egyébként. Még csak erről sincsen szó. És, szóval, na, a, jó, nem fogok róla nagyon hosszan beszélni, mert érzem, érzem a zajaitokban az unalmat de hogy de hogy de azt színkező, nagyon, mit éget soha. Azt nagyon szerettem benne, hogy az egész ez a Huawei márka valahogy egy ilyen szerénységgel kapcsolódott. össze, legalábbis nekem ez ez jött le belőle. Ez egész valahogy ilyen, ilyen, ilyen tolakodóan e, ostoba marketing cucc volt, mint ahogy e, más nagy ezt érzed. Nem volt tele dobálva blótverrel, e, nem volt az a, az az érzésed, hogy hogy 250 olyan funkció van benne, amire nincsen különösebben nagy szükséged, viszont nem bír ki egy napot az akkumulátor, hanem itt bizony nem lehet lemeríteni, tehát nincs esélyed, hogy egy napot lemerítsed, hogy reggeltől estig lemerítsed, de sehogy. Ha igazándiból olyan három napot egy átlagos használat, mert szerintem kibír a kettőt biztosan. E, hogy a blotver ami benne van, az ilyen értelmes. Például most először azt vettem, hogy lehet nagyítónak használni egy, egy hogy mondjam, hogy ha nem okos telefont akarok mondani. Telefont. Egy ilyen, egy ilyen telefont. Rádió telefon. Egy rádió Egy rádiótelefont lehet nagyítónak használni, amennyiben egy elég nagy, és elég jó kamera van egyébként benne fényképezésre. És ennek remek makróképességei vannak, ezt használja ki az a nagyon egyszerű amivel mondjuk egy szálkát kiszedni, hibátlanul lehet. És e, még egy dolgot elmondok, amit nagyon szerettem rajta, hogy van rajta egy új lenyomat érzékelő. E, de a hátulján, a hátulján fölül a kamera alatt, ami azt jelenti, hogy akármelyik kezedbe veszed, akkor azt ugye úgyis, mivel ilyen nagy úgy teszed, hogy a mutató újat a megtámasztod, körülbelül pontottal az új olvason, és ezért úgy tudod bekapcsolni, hogy csak úgy oda tartad az új adat, felismeri az új lenyomatodat egyébként tök nagy biztonsággal, és, és akkor már, tehát hogy magyarul semmit nem kell csinálni, csak kezedbe veszed a telefont, és ott folytatod oda, abba, hagytad, tehát nem kell arép húzni, valamit nem kell egy ilyen új mozdulatot csinálni a képernyőn, hanem kezedbe veszed, és visszatér mondjuk a kindle és már olvashatod tovább a könyvedet, vagy, vagy visszajutsz oda a böngészőbe, ahol éppen voltál. Itt mondjuk, hogy ebben ennyire beleszerelmesedtél, akkor érdemes megnézni a huawei a, a még egyel európaibnak álcázott almárkáját, ami annyira almárkájra sérjék az egy Huawei. Ez a Honor nevű cuccos. Nálam a hatos telefonjuk járt annak idején az egészen jó volt, és azóta hoznak ki újabbakat, úgyhogy, azt izgalmas nézői, mi csinálnak még? Az, a, az, a, az volt a tanulság, hogy nem, nem az benne a jó, hogy ilyen, hogy ilyen lenyűgözően, tehát nincs benne semmi invenció, vagy nincs benne semmi e, eredeti tudóskodás. Azt, azt valóban a, a nagymárkák hozzák. Viszont azok a dolgok, amik benne vannak, ezek a modern okoskodások, azok meg így működnek. És így nincs igazán semmi más célja, mint hogy egy praktikus eszközt adjon a kezedbe, nem akar átverni, meg nem akar többnek látszani, mint ami, viszont amire szánják arra meg nagyon jó. És mindezt, hát azt hiszem harmad annyiért, mint egy iPhone 6 Plus, még így is egyébként igen drágán, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy a Huawei Mate az ilyen 120 ezer kezdődik itthon, Aha, ezekben a GSM butikokban, és ott biztos elcsalják az álfát is róla. És igazán inkább 150-ért lehet megvenni, ami azért jó sok pénz egy telefonért manapság. De ah, nagyon szeretnék egy ilyet, kedves hallgatók, ha valaki meg akar lepni egy telefonnal, akkor semmiképpen ne ismert márkát vegyem, hanem ezt kérem. Köszi. Néves cím cíveszerke, a szerkesztőségben, meg még az oleofobikus, ole, oleofobikus, ugye? az résznél dobáltam be egy gyorsan ez alá, ami sehogy nem kapcsolódik a miért érdekes rovathoz, meg a meg nem is nagy tudomány, mert hogy hidrofób dolgokról már magunk is beszéltünk. Sőt, adásban. az oleofob az annyira... Mondd el, mondd el, aztán folytatom. Jó, viszont szembe jött egy művészi projekt, és tudjátok, hogy modern művész lesz, hogy szoktam hozzáni, de ebben egészen egyszerűen szerelmes vagyok. Egy csábú fogta a vízlepergető bevonatot, és különböző feliratokat gyártott belőle az aszfaltra, és olyan vízdepergető bevonatot keresett magának, ami nem látszik, hogy a száraz a járda. Azt a gifet, ahol kiönt egy vödör vizet a járdára, és ott megjelenik egy ugróiskola, nagyjából 5 percig néztem pénteken. Hát ez a világ legjobb dolga. Ennyire okosan valami amúgy több közönséges impregnáló cuccot nem lehet felhasználni, mint az, az ember. Uh, akarok ilyet csinálni annyira, hogy már ki is néztem az Európai Bozda, honnan lehet rendelni 600 milliliter vízlepergető dolgot. Uh, már csak a nagy ötlet kell, hogy mit akarunk felrajzolni. <gül> ez tényleg nagyon jó, ez egy fú, ez nagyon jó. Ez egyébként azt tegyük hozzá, hogy ez, ez az olajataszító akármibe vonat, hm. ez egy annyira új dolog, hogy az iPhone 3 g t reklámozták ezzel a feature-rel. Na jó, de nekem van és az nem taszított semmit. Szerintem lejött azóta, már. Hmm. Lemartál az olaj? <gül> akár így, akár úgy. Hmm. Ez jól néz ki. Na jó, de innentől kezdve befogom. Ti jöttek. Ó, hát pedig ez, ez a te témát csak én hoztam. Az Index -e meg most egy cikk, ami a, a startup lufi aktorsállását állását meg elmagyarázni, és hogy ö, olyan cégek, amik egy egy filiat nem kerestek, van nagyon sok ö, userük, és a mai napig nem látni, hogy miből fognak egyszer pénzt csinálni majd, ha talán egyszer. Azokra miért mondják azt, hogy őrültesen sokba kerülnek, és, és hogyan pumpálja ezt a, a szilíciumvölgyítőke, ezt a hát vagy lufit, vagy nem? Legalábbis izgalmas, hogy évente egyszer előkerül ez a Luffy fújás, van-e vagy sem téma, és utána, utána hasonlóan semmi nem szólt cégbe, nagyon sok pénzt továbbra is. Én még csak nem is lufi fújásnak nevezném ezt. A cikk az igazándiból azt magyarázza el, hogy mit jelent a cég és startup -éknál. Tehát, hogy hogy lesz, hogy alakul ki az a helyzet, hogy az Uber 40 milliárd dollárt ér a piac szerint, mikor nem is ér 40 milliárd dollárt? Vagy hogy a snapchat hogy érhet, már szintén nem is tudom, 50-et most talán annyira tartják, úgyhogy még soha egyetlen bevételt sem hozott. És hogy ez egy ilyen befektetési technika, amit tök jól leír a cikk, amennyiben. De mindegy, ezt nem is... Nem biztos, hogy érdemes elmondani, már csak azért sem, mert ez egy nagyon jó cikk, nagyon-nagyon érthetően magyarázza el azt, hogy hogy működik ez a startup ökoszisztéma, és hogy az egész pusztán arról szól, hogy ha egy befektető rációt lát az ötletben, nem is rációt lát, hanem ilyen növekedési lehetőséget lát egy ötletben, akkor, akkor hogyan éri el azt, hogy ennyinek tűnjön az értéke, de ez csak egy ilyen, olyan, mint a tőzsdei érték, hogy nem egy valós teljesítményhez, hanem egy információcsomaghoz kapcsolódik. Bénám, magyarázom, inkább a cikket olvassátok el, mert az viszont jól magyarázza. Ö, igen, igen. Egyébként pont ezért hoztam be, hogy, hogy, hogy érdekes időnként felbúk, érdekes, hogy mindig újra lehet, el lehet magyarázni. És hogy, az ö... talán a külön... Bocsánat, igen. Mondom. És még egy fél mondat csak, hogy is ennek ellenére mindig előjön azt, hogy a az x Y dollárt ér most, és csodálkozunk arra rá, hogy, hogy itt történik a jövő. De ez Ugyan, az egy nagyon maradó, marad, megmaradó narratíva, hogy valami milliárd dollárokat ér, pedig csak három csávót csinált egy garázsban. Igen, így van. De hogy van egy nagy különbség a, a, az előző, tehát a, a Web2-es Luffy-ként emlegetett jelenség és a mostani között, és ezt, ezt nagyon csúnyán összemossa mindig mindenki. Amikor a Web2-es volt szó, akkor ott Tőzsdére vitt vállalatok uh, cégértékelése volt ideális, és ezért uh, kisbefektetők bukták el a pénzüket, amikor ez a Luffy Most ugye erről nincsen szó. Ezek a cégek jó részt egyáltalán nincsenek tőzsdén. Persze van egy-két kivétel, mondjuk a Facebook ilyen, de a legtöbb uh, startup, aki <hül> mondjuk az Uber, akit 40 milliárdra tartanak, az nincs a tőzsdén, nem a... Uh, kevéssé hozzáértők is befektetőknek a pénzét kockáztatják, és ha összedőlnek, akkor nem ezek az emberek vesztik el a pénzüket, hanem egy-két kockázati tőketársaság, de aki sokkal kevesebb pénzt tett bele. De neki tudott, hogy miből van a pénzük? Azt tudom, hogy, hogy igen, a veliben mérnökök által megtakarított nyugdíjellel használnak. a menedzsmentet A társaságoknak nagy, a nagy része az ilyen nyugdíj alapokból, meg uh -huh. ilyenekből áll. Uh -huh. Igen, Tehát hogyha, ha ezekbe buknak, akkor ugye ugy a keményed dolgozók is ember fogja megszopni. Hát, ő ügyes volt. volt! Ugye, ugye? Szép, szép volt szerintem. Van neked még jövet a miniszterelnökségen? Ott azért ilyen elosztott portfóliókkal gondolkoznak, meg egy, meg egy kockázati tőketárság azért elvileg legalábbis, hogy is mondjam, csak beleszámolja az üzleti modelljében a bukás lehetőséget. míg? Teszem azt egy kis befektető a tőzsdén, nem? Szerintem nem akkora a veszély, mint az előző finál volt, hogy más nem a veszély. Úgy, nem van. úgy fog kinézni, mint az előző. Nem úgy fog kinézni, nem? És akkor most jön az, amikor én így, így belóbálom a közeleg a vég című karton Na <gül> <gül> Nem, én, én, én nagyon várom és fenem a fogamat, mert, mert nagyon káros az, hogy egyre ennyire sok pénz lötyög a rendszerben. Biztos pártai egyszerűséget az internetre? <gül> Igen kevesebb pénzt a mérnököknek. Igen. Ú, jó Isten, miben bele. Nem fogalmazok, mert még egy állítás, arra is igen mondasz, akkor sírni fogok. Hát annál is inkább, mert pont, hogy itt ugye ez az egész cikk is ezt magyarázza el, hogy az, amikor 40 milliárdra értékelik az Uber-t, az nem azt jelenti, hogy 40 milliárdja van a, a, az ott dolgozóknak arra, hogy csúzdát építessenek be a két emelet közé. Sőt, Pedig. Pont erről egyáltalán nincs szó. Mert valójában csak négy. Hát, nem, vagy még annyi sem. Jóval-jóval kevesebb, és az a pénz, amit kapnak, az általában eltapsolásra kevés. Arra viszont, hogy maradandó gozdasági károkat okozzon ö, iparágoknak, arra bőven elég. Ugyan már ez a maradandó dolog, ez egy annyira nehezen értékeltő valami. Hogyan vagyunk a Vá, vagy, ugye, okay. is? Próbálok? próbálok kutyának a... nem hiányzik. <síns> próbálok egy kicsit populistán fogalmazni, és akkor egyben leoltatok. Felháborító. <síns> <síns> Inkább fényképezkedjél -e vizsgával. Megyek, vagy kdnp és politikussal. Simogassál kisgyereket, ilyesmi. Sokkal egyszerűbb. Vagy nyomtott gerillában simogathatsz olyan kisgyereket, akinek a szülei nem engedték meg, akkor futás is van benne meg ilyen <gül> pirálisan terjedő tartalom. Hát, hogy tegyél a számítógépedre lego készült védőtokot. Az is meg. Azt le Megint valakinek kickstarter -e van? Igen, megint valakinek kickstarter -e van, de ezt most éppen lehet szeretni. Legalábbis én csípem. Mi szerint egy olyan laptop akar csinálni valaki, valaki ami, ami LEGO, egy LEGO alaplapból van, és akkor rá lehet a számítógépet tetejére mindenféle kis színes LEGO kockákat tűzögetni, ami cuki. Ezek nem fogja a tervező csávót megütni egy alig fagyott heringgel a, a LEGO? Azt így, hogy véletlenül kompatibilis a LEGO-val, meg minden mással. Igen, igen, igen, de hogy ez, ez így veszélyesnek tűnik. Minden másra, ami ri rímel a, a legóra, ami elelkezdődik és góva végződik. Mm, ugye azt gondolom, hogy azt a, többiek, a többieket is meg kellett volna üssé egy fagyott heréngel a legó szabadalom birtokosa, hogyha ezt nem lehetne. Arra Lehet, szom, hogy nem, nem tudták levédeni a kicsi bücskök egy kockán logikát, nem? Attól tartok, hogy igen, levettem a poltral, ajándékból kaptam születésnapomra, és még nem cseréltem azóta nottest a LEGO-típusú nottest mm -hmm. amelyen ott található a LEGO védége sarkán, és a legkevesebbének kínálható, hogy alárasztani ilyenekkel a piacot, ami pont véletlenül kompatibilis legóval lego Voltam a, a neolucirás embernek, akinek most nem jut a a neve, valamilyen Levin talán. A nagy Levin. Le, a másik Levin. És itt a harmadik Levin, mert hogy nem is a... <gül> <gül> <gül> munka és Bocsánat. <gül> de Levinnek hívják tényleg. Kit? Már Gólan Levinnek hívják. Ne, a Lucid az Gólan Levin? Az nem ilyen gyanús brit kreatív Amerikai, de ilyen gyanús kreatív Az Azzal a csoporttal mozog együtt, valamiért itt? A, a, a fet hogy milyen csoport? Na mindegy, de mondod, hogy... mondjátok meg, hogy kik ezek, és mit csinálnak. Ő, ő csinált egy, egy ilyen mega adapter kitet, ami tényleg az, amire a 3-4 kitalálták. Tuti beszéltünk is róla. Egy olyan kinyitatható csomag, aminek az egyik fele mondjuk Lego, a másik fele pedig Meccano, és a harmadik fele az pedig egy, egy harmadik ilyen építőkészlet. Univerzális adapterek. És akkor kinyithatod, hogy neked szükséged van egy olyanra, aminek az egyik fele A, a másik fele B, és ott van a módul, ami össze tudja kötni ezt a kettőt. Az az hogy a, a gyereke megkérdezte, hogy apu miért nem lehet a, a legóval ráépíteni a canex vagy valami hasonlóra. És erre apu azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, beszéljünk erről három év múlva, amire megtervezem az összeset. Közben a gyermek felnőtt gyerekei lettek összetörte első autóját, stb. Viszont aztán elkészült ez a kit, és, és ez tényleg ügyes. Annyira, hogy benne is lesz az adásnapróban. Nagyon jó. Uh, amúgy előződelben nem meséltük azt, hogy megyünk nyaralni, ugye, Mert nem, nem ralmi. Uh, a Góla nevéhez egyébként kapcsolódik, mert hogy uh, én ezt a csábót mindig a, a furcsa brit kreatívokhoz kötöttem, aztán kiderül amerikai szégyen szemre. És hogy múlt héten nyitották meg a második adagját a, a Boring konferencia jegyeknek, mert gyorsan le is sattunk egyre-egyre. Ez az a, az a konferencia, ahol a gyanús brit internetből élő emberek arról beszélgetnek, hogy mi az ő hobbiuk, ami szerintük unalmas, és aztán mindig ilyen csillogóan izgalmas dolgok lesznek belőle, meg néha mondjuk IBM pénzszergépek. Kedves hallgatók, ma adtak te el az utolsó jegyeket. <gül> Úgy időbezt voltunk, szemétség volt szóba hozni, igen. És hol lesz ez a konferencia? Londonban. London. Ez a nyaralás része a dolognak, hogy akkor már nyilván ah. megnézzük a Viktori és Albert uh, háborús és tengereletjáró múzeumot, és az összes többi, ami ott van ugyanott. A porsét t múzeumot is nézzétek meg. Na jó, tovább, igen? E, igazából ennyi, majd jól elmeséljük adásban, csak hogy hát ha összefutunk az emberrel, és akkor megveregetjük a vállát, azért a sok okos dolog, amit ő 3-4 ott hm. És nem úgy okos dolog, mint azok az okos dolgok, amikről eddig beszéltünk, vagy az, amiről ezután fogunk, ami az okos gázcsap tekergető eszköz. Hát kimondtam... De mi? Ez mi ez? Ez olyan, ez, ez egy ilyen nest a gáz, gázra? Úgy mutatom az új ez a gázra, ezeket, a zsóra. Fonság. Aha, de és, de és nem tudom, ez mit tud? Hát, le, letekerj egy kicsit a hőmérsékletet hogy a suvidelsz, meg ha valamivel megvezeled egyetlen ezt a dolgod, azt hiszem. Vannak, mehetnek hívják az eszköz, kedves hallgatók, ha valaki szeretne már adás gyorsan venni egyet. Egy 800, nem is tudom, Helyem van Hülye vagy? Fabrikás sirke, igen. És hogy ez egy olyan, olyan dolog, amit rá lehet rakni a, a gáztűzhelyeden, a gáz szabályozó tekergető. Mindenkére ezt a tekereget nyújtott rajta? Igen, nem tudom én se, de arra. Igen, amiről az ember az első surulás után szokta le lekoptatni azt, hogy hány fokra van éppen tekerve, illetve hogy melyik egy úgyje be. Vagy legalább nem látszik már. És odafelt, felszereled, ez valamilyen módon kapcsolódik az app ami az Androidos hogy vagy iOS-es fut, és egyrészt monitorozza, hogy hová van beállítva az a cucos. másrészt van egy hőmérő része ennek, hogy megnéz, hogy hány fokon ég a, hát a egy gáztűzhelyed a paprikás csirke alatt, valószínűleg ad alerteket is, és körülbelül ennyi, és a négy darabot vettél, akkor kávé 600 dollárra dobtad meg a a 80.000 forintos tűzhelyedet, Uh, nem teljesen tudom. Szoktam hülyén nézni meg kickstarterezett kickstarter dolgokra, de ez eddig a teteje mindennek. Ha jól értem, akkor ennek a dolognak az a lényege, hogy azonos hőfokon tartja nyilván nem mindig azonos hőfokon érkező gáz. Tehát a rosszul szabályozott gázáramot jól szabályozza. Hát megnézi, azt, hogy az étel az hányfokos. És, és nyilván azoknak jó, akik... Akik fel szoktak háborodni akkor, amikor a receptben az van, hogy egy csip, egy só. Mert nem gramm van. De jó Isten, az mennyi pontatlan a recept. És ilyen emberek úgy vannak. Na jó, meg itt írják, hogy ugyanők már, mint a Kickstarter. Nem, nem is a cénet cikkben olvasom, hogy, hogy bármelyik készítő meg tudja mondani, hogy mennyire alapvető, hogy a, a hő közlés az állandó szinten történjen a jó kendihez. Ó, az van, közben megnéztem, a Legónak a, a szabadalma 58-as, és erre 20 éves szabadalom érvényes, uh, úgyhogy már lejárt. 78-at bárki Legót? 78-at bárki gyárthat Legóval kompatibilis dolgokat. És ha körülnézel egy játékboltban, akkor rájöhetsz, hogy bárki gyárt is. Uhu, -huh. hát ez nem. Itt a lehetőség, mindenből csináljuk Legósat most annál is sokkal több értelme van, mint a, a, az okos pörkölt főzőeszköznek. Jó, hosszan elnézek, hogy ez mégis mi a bánat. Inkább röhögjünk ki dolgokat, bár ezt már tulajdonképpen elkezdtük. Igen, de most azért most van egy igazán, igazán jó versenyzőnk, akit pedig pont nem azért tettem be, hogy kiröhögjünk, hanem azért tettem be, hogy itt szeressük. És hát, de ezt nem fogjuk szeretni. És azért sem, mert nagyon sok pénzembe került, hogy meg tudja mondani, hogy ezt nem szeretjük. A Móra kiadó, mármint a könyv kiadó, kiadott egy mesetabletet. Egész pontosan kiadott egy alkalmazást, emben meséket lehet használni, olvasni, letölteni, nem tudom mi a pontos kifejezés, de most kínálnak hozzá eh, Booker Kids néven egy tabletet is. Ami akkor lett először gyanús, amikor a weboldalán azt írják róla, hogy ez a nagyszerű dual az az négy magos processzoros gép, ezt is ezt tudja. Ekkor úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem szakember írta a szöveget. De aztán, úgy, aztán hogy látva a specifikációt azt gondoltam, hogy hát ez tényleg ciki, manapság akármennyi pénzt is kérni egy olyan tabletért, egy olyan androidos tabletért, amiben 512 MB RAM van, mert azt lehet tudni, hogy azzal már egy buta telefon is csakaracögvel fog működni, de éppensége, ha csak a ilyen mese alkalmazásra használjuk és Meséket lehet rajta majd nem is tudom nézni, vagy olvasni, ezt majd meglátjuk, akkor arra biztos elég. És gondoltam, kipróbálom, mégiscsak engem az érdekel, hogy a mórának a jó kis meséi azok elérhetők-e valamilyen digitális formában. Úgyhogy le is töltöttem az ehhez való alkalmazást, ami egyáltalán semmilyen mesét nem engedett megnézni, tehát semmi bejethető mese sem volt. Elő kellett fizetni, egy hónapra 900 forint, három hónapra 2200, meg ilyenek, és végül... Ahogy így közelgett az adás időpontja, úgy éreztem, hogy jó-jó, hát 900 forint nekem gyerekeim vannak, oké. Befizettem a majdnem egy ezrest, és letöltöttem az első mesét, amit írt X, illusztrálta Y, tehát akkor gondoltam, van illusztráció, sőt, van hang, is felolvassa valaki. És képzeljétek el, ja, és még kifestőt is tartalmaz. Oh. És akkor az történt, hogy, hogy megjelent az első oldala a mesének ilyen, Fekvő formátumban, mert ez csak egy fekvő formátumban használható alkalmazás, nem lehet átfordítani a készüléket, vagy nem fordul vele. A fekvő formátumban megjelent egy oldal, aminek a közepén körülbelül egy fleknyi, tehát mondjuk 1500-2000 karakternyi szöveg volt látható meseszöveg, egyetlen hasába szedett, tehát én jó széles sorokban, és körötte ilyen kis kanyargós vonalkák. Ez volt az illusztráció, nem viccelek, tehát az ornamentikát ilyen hullámvonalak képviselték, és középen, Times New Romannal kiszedve a szövegnek mondjuk az első három perce, ha olvasod, eléggé, tehát a fantasztikus nagy hat incses átmérőjű kölcsöntelefonomon nem tudtam kiolvasni a szöveget, nem is kellett, hiszen van egy olvasó, aki színészként nagyon remek módon felolvassa a szöveget, és amikor éppen egy mondat egy rész, részénél tart, akkor az a mondatrész az így kijelölődik. Eh, tehát, hogy nézhetünk egy egyflegni szöveget, ami felolvasódik, és látjuk, hogy épp melyik része van felolvasva. Ez mondjuk szerintem egy 12-13 évesnek esetleg, hát de nem annak se segít semmit, de egy 6-7 évesnek, aki mostanúgy olvasni semmit, csak frusztrációt okoz, e majd automatikusan belapozódik a következő oldal, ami egy kifestő, mivel kifesteni akarsz, ezért a szöveg megszakad a mondatnak a kellős közepén. Tehát hirtelen elhallgat a mese, ott egy kifestő, ami egyébként, ha automatikus lapozás vagy állítva, tovább is lapozódik egyből, tehát nem tudod kifesteni. De én megállítottam az automatikus lapozást, visszalapoztam, és képzeljétek el, ez egy olyan kifestő, ami, aminél úgy lehet változtatni a színeket, és akkor van kétféle vastagságú filcet, és úgy tudsz rá satírozni. Ezek a gyerekifestők úgy szoktak működni, nem lehet kimenni a vonalból. Tehát, hogy egy részt így elkezded satírozni, akkor azt be tudod színezni. Na hát ez nem olyan. Eszen egyszerűen csak rá tudsz firkálni erre a rajzra. Úgyhogy. A, a kiadónak nem sikerült odáig se eljutni, hogy egy kifestő, az kifestőként működhessen a tableten, meg odáig se, hogy olvasássegítő elményt nyújtson, meg odáig se, hogy egy illusztrációs élményt nyújtson, viszont ezért havi 900 forintot kell kiperkálni. Kedves hallgatók, ti kérlek ne fizessetek egy árva megveszekedett fillértse ennek az iszonyatos cikiségnek. Köszön. Az, az igazság, hogy én akkor, akkor, akkor éreztem azt, hogy erről beszélni kell, és én nem vettem meg, kinek is vettem volna, amikor a, a skisdatok között megfigyeltem a mesetár nevű funkciót, és egészen odai azt hittem, hogy ez egy ilyen gyerekeknek szánt alkalmazás, hogy a ölébe veszi az ő saját tabletjét a gyermek, elbasztulál vele, esetleg este együtt olvasnak fel a szülővel. A mesetárban viszont nagyon bonyolult ilyen könyvösbolt jellegű kategória rendszert lehet üzemeltetni, és például a gyermek kiválasztatja magának kettőtől 3 éves korig cuccokat, amiből először öt látszik, aztán a mutas az összeset lekattintása után nézheti a többit is. És, és persze válogatott a kategóriák között is, például mesék-elalváshoz klasszikusok, állatmesék, mesék-tanuláshoz lapozók. Tehát, hogy a grafika meg minden ellenére ez nem egy gyereknek szánt alkalmazás, legalábbis ez a része egészen biztosan nem. És itt minthogyha egy ilyen piszak nagy célcsoport évesztés lenne benne, hogy nem tudták eldönteni, hogy, hogy ez most kinek a mi -e. Hát bizony. És, uh... Én most arra gondoltam, hogy, hogy említsük is meg az alkotókat, hogy tényleg kíséri őket útjukon a szégyen és a megvetés, mert ez annyira ciki ez az app, annyira eszetlenül hát, minden lecseszést megérdemelnek. De hogy most látom, hogy azt, amit most egy órával ezelőtt megvettem, már le is töröltem a telefonomról első dühömben, mert annyira iszonyatosan bénának találtam, hogy egy kicsit utána kell keressek, de megfogom. Meg, meg, megtaláltam, na jól, van, megtaláltam, akkor mégiscsak meg tudom nektek mondani, hogy ki a készítő. Úristen, úristen. Megtaláltam a bookerkids.hu-n a, a készítőknek a, a leírásait. És még a lifelong learning kifejezés is szerepel uh, benne, amely az üzleti modelljük nekik. Uh, és a többi is pont ennyire az mutatkozó szöveg. Így van. Szóval, hogy, hogy, ja, hogy ja igen, tehát az még csak azt még hadd mondjam el, hogy amikor lapozunk a mesében, tehát egy, egy oldalról, a következő oldalra lép automatikusan a rendszer, e, akkor egy hosszú homokórázás történik. Nem egy rövid, hanem egy inkább hosszú. Értitek, mondjuk, nem tudom, ezer bájtot kell betölteni, meg a hozzátartozó hangfájt. És ez valamiért, ez sem sikerül megoldani a rendszernek. Szóval az egész annyira kínos, amennyire kínos egy ilyen cucc lehet. Úgyhogy... Én oda vagyok, már csak azért is, mert annyira szeretném, hogyha lenne a gyerekeimnek valami olyan alkalmazás, amiből a mesékket e, tudják használni ezen a egyébként általuk imádott platform. És majd erről ma még fogok egy picit mesélni. E, és, és akkor jön egy Móra kiadó, akinek egy nagyszerű, e, hogy mondják, szellemi tulajdon tőke van a kezében, és ezt ilyen ostoba ciki módon elcseszi. Pusztán azért, mert egyáltalán nem ért hozzá. Azt mondtam, hogy ezt, ezt teszteltékével olyan emberek, van gyerekük, esetleg a gyerekkel együtt. Hát, itt ugye az alkotóknál ott van a, az ember, akit Horváth Dorkának hívnak, a Booker Kids megálmodója, közgazdász, kutató és így a fénykép alapján azt is el tudom képzelni róla, anyuka. Sőt, igazándiból mindenki csaj ebben a csapatban van, grafikus képzőművész, Palman Zsuzsi van, Póri mindenami minden, ami marketing, és Mester Kata, vezető illusztrátor Kreatív. Tehát csupa olyan csaj, aki akár anyuka is lehet, úgyhogy szerintem talán még akár igenis. De hát, áh, na, tényleg oda vagyok. Hagyjuk, hagyjuk is, menjünk tovább, cikézzük a Microsoftot, az azt legalább egy könnyű, egyszerű, olcsó vicc. Uh. Ezt viszont egy mondatban el lehet sütni. A kedves hallgatók, a Microsoft végre feltalálta azt, amire ezer éve vár a világ. Nem a kör négyszögesítés arra még mindig, hanem az örök mozgót. Ugyanis, ha az új Surface 3 tabletnek a USB sima és az USB mikro portját összekötjük, akkor a gép azt észleli, hogy ő töltve van. Ez azért szerintem pontszerző. Még Gáspár is nevet, csak hangja nincsen. Akkor szinkronizáljuk Gáspárt. Volt később, amikor közöttem, hogy ismét nem halljuk, akkor azt mondta, hogy baz meg le tudom olvasni a szájáról, vagy valami hasonlót. De sosem nem <gül> fogjuk tudni, hiszen nincsen hangja. De biztos nagyon hamar fel fog kerülni a YouTube-ra egy olyan videó, ahol a Surface 3 lemeríti saját magát csodálatos nemes egyszerűsége, és egy után méltatlankodni hogy de én töltődöm, akkor hogy lehet, hogy fogy az energia? Nem, nem lehet ennyire kiábrándulni, simán lehet, hogy sosem merül le. Mennyire mentem? Menő? E, most, amikor kiment a hang, akkor mennyitottam a quicktime és felvettem e, egy pár másodperces dolgot, és az hallja. Szóval ilyenkor a hangout buta. Hát akkor Google. az egyik a Google-nek, hogy hülye hangout már megint. Csókol anyád lojza, igen. Na hát, akarunk még bosszú pornóról beszélni, vagy mondjuk el csak egy mondatban, mi a hír? Hát, engem nem érdekel a bosszú pornó. Jó, akkor elmondom egy mondatba. Azt a csávod, aki Amerikában bosszú pornós csinált, uh, leültették 18 évre. Yes. Így van, Igazi szép, megérdemelt a... dolog. Eh, Nos, még egy témánk, amit úgy tűnik ez ma az én, az én napom. Eh, voltam egy kiállítás Ludwig Múzeumban, a művészetek palotájában, nem olyan régen indult. No Pain, No Game a címe. Egy fur nevű német csapat, kétfős csapat kiállítása ez, és hát az internetes játék és a játékok elidegenítő hatásáról szól, és csak így, mivel láttam, ezért el akarom mondani, hogy e, tehát hogy mondjam, csak a mi hallgatóink, akik úgy érdeklődnek a, a, az internet meg a, a, a digitális kultúra irán, azok azért különösen sokat ne várjanak ettől a kiállítástól, de mondjuk internet ez nem értő, pajtársaikat, hogyha le akarják nyőzni, vagy legalább szórakoztatni akarják, akkor nyugodtan elvéltek a ludwig Nagyon egyszerű ötletek, nagyon sok befektetett energiával megvalósítva vannak ott, mint játék, tehát ki lehet próbálni, a legviccesebb és a leghíresebb az az, amikor egy pongot kell játszani egy ilyen surface-szerű, tehát ilyen asztalszerű platformon az egyik kezeddel tekered a pongütőt, a másik kezedet pedig egy olyan interfészen nyugtatod, ami különféle büntetéseket mér át fizikai büntetéseket, tehát megsüti a kezedet, megráz, illetve egy kis ilyen gumikorbáccsal csapkodja is azt, és nyilván mindig aki elhibázza, tehát aki kimegy a labda, az kapja a büntetést, viszont aki elkapja annak a kezét, mert már túlságosan fáj, az vesztett, és állítólag ezzel csodálatos sebesüléseket lehet szerezni, én kipróbáltam, valóban fájdalmas és nyomot hagy. És vicces, és csupa ilyen vicces dolog van benne. Lehet olyan flippert játszani, amit ilyen first person flippernek hívnak, first person bolt talán, nem emlékszem. A lényeg az, hogy a, az arcodat, az, a fejedet oda teszed közvetlenül a golyó kilövő, nem a golyó kilövő, a két ütő közé, és onnan nézed, és egész közel a szemethez érkezik be a golyó és ezt kívülről mások egyben bentájezett videókamerából nézhetik. Szóval ilyesmik vannak ott, kicsit vicces, valahogy nagyon kapcsolódik a, a game szakértelmünkhöz, de civileknek vanna. Ez még érdekes lehet. De pont ez az, hogy szerintem nem érdekes, ha mondjuk azt hiszem 8 vagy 9 ilyen ötlet kiállítva, mind nem több, mint egy jópofa ötlet, nagyon alaposan kivitelezve, és pont érdekesnek nem érdekes. El lehet ott lenni. A gyerekek nagyon élvezték, és, a, a, és soha ennyi kóborló látogatót nem láttam a Ludwigban, mint itt pedig az utóbbi időben nagyon sokat voltam. Úgyhogy még népszerű is a kiállítás. Mondd! Én, én a legutolsó, az egész adást összefogaló linket találtam meg közben, de hogyha még akarsz valamit mondani, akkor, akkor folytasz. Én csak egy sört kérek is, mert majdnem elfogyott. <gül> Kelt kedvenc jövőkutatója vilájem bejelentette a Gucci-val a kollaborációját egy okos órán. az tűnt, hogy kollaborációkat a háború végén felakasztják a fazba. Szóval egy Gucci óra vilájem Am közreműködésével, ami okos óra. Ez, ez, ez minden minden vágyom. És természetesen tízzer dolláron kezdődik, ahol az Apple óra is már a rendes aranyból készült. Akkor már majdnem mindenki elmondta a mai adásban, hogy mit szeretne kapni. A Gáspár mindenképpen szeretne egy Gucci okos órát, amit vilájem tervezett. Én, Én... szeretnék egy nagy Huawei telefont. Keltem, szeretné. szeretnél. Mond a világbékét! Világbékét, és azt, hogy az emberek ne bántsák egymást. Igen, pont ezt. <gül> hát, kedves hallgatók, akkor eldönthetitek, hogy kinek segítetek. Mi pedig... Most visszavonulunk, és rémülten elkezdünk készülni a jövő hétre, amikor a századik adásunk érkezik, és elképzelésem sincs, hogy ezt mivel fogjuk ünnepelni, de az biztos, hogy na, nem szokványos adást akarunk majd csinálni, és pont rillaj lesz minden. Itt fogunk. Igen. Erre jönszom Egyébként itt jelzem, hogy egy, egy, egy, egyik évben kipróbáltam azt, hogy milyen út széleszett, hogy hogy lefekszem 9 ki, aludni, a magam tisztességes, és másnap nézek másnapos embereket a Facebookon. Rohadtul működött. Kevés annyira vicces dolog, mint másnapos Nem éri meg! A Facebookon. Nem éri meg. Minden zárom. Esején reggel minden zárva, nem tudsz mit csinálni magaddal. Ráadásul mindenki körülhet másnapos, és velük se lehet beszélni emiatt. Ne arra, hogy te sosem nézed meg az új évi koncertet, Bécsben. Um, nincsen tévém, és azon is a, a medzot, no, mondjuk ezzel pont nem jön ki. <gül> <gül> Akkor másodikán letöltöd a torrentről, jó? <gül> Igen, de egyébként mindig ugyanazok a keringők mennek. Az igaz. Nézd, vannak, vannak örök emberi értékek. Ilyen például a világbéke kedves hallgatók nem jön ki a jobba tudok, Jobbat tudok, az egy náti dolog valójában, ez a, ez a bécsi <gül> <koncert külzetítés. gül> Aha, Akkor az egy okos keringő, minimum. Hát de még aznap mágazoltán. Zoltánt. Uh -huh. Kedves hallgatók Mága Zoltánnal és a Bécsi Keringőkkel búcsúzunk tőletek. Találkozunk a századikon. Kitartás. Ciao. Sziasztok.